Azken aste hauetan aipatu dugu ere, sehaskak esu, postu faltak direla eta ondoko sartzeari begira, ikasle emendak eta uh, kondatzen dutelarik, eta goizan ere prentxorreko baten bidez, uh, ba beste begi batzu ere mandituzte. Gurekin dugu, Pascal Indu, sehaskako lendakaria, txaldeon. Txaldeon, zoi. Hor duan, seheta um, sunetan sartzeko, hor duan idurizala ere... Postu bakan batzu, lortu dituzue, ondoko sartzerako? Be, lortu, ez dakit. <coughs> Azteko, pasatzen dena da, uh, atzo okan dugula gutun bat, jaiten duena. Lau postu baditugula, eta lau postu horiek nola banatzen dugun, lehen bailen diakin ziber dugula. E, diakine zer reiten dutela, ala ere posturiek bete beharko dutela, e, ez dakitzer šo, e, profesionalean sortze bat, eta ez dakitzer eta ez dakitzer gana egitea, bon, gutiola bere hau tatzen aldugu, baina e, kasik erreiten daukute, nuen eman behar diren. Bon, beti bezala ustut ez dutela untxa ulertu, eta e, be, bordale raino ulertarazteko <laughs> e, be, zer egin behar duten txusen, e, be, be, eta enborra katea beharko ditugu derri gorez.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 behar direl du den urteko, mm -hmm. demagun bihar uh, errektoreak, ez uh, dakit nolas, baina hatxamaitenitu ogoi postu, sehaskak gehituko ditu, bors postu uh, antolaketa ez ideala, biztandena, eh, ideala oino bertzezait da, baina obekiago bat antolatzeko. Minimo eta, bat, ganaizu zu Bai, minimoa da, gutiko da bera, eh, da gure irizpideak, ganaizu da, sehaskaren irizpideak uh, betetzea. Eta zoin dira iizpidiak besin plekie eh? da a uh, aur hezkuntzan,ita <coughs> eh? ha ikastoletan hogeita hirutik goiti eh, desdoblatzea klasea eta hogeita uh, bostetik goiti zepetik eh, atjanabaita eh? uh, ez eh, eskola elebitunetan egiten duten bezala, nola eek eh, alderantzizkoak egiten maiitute. Gure tako importanta da, justu, klase tipietan, hauk ez gehiagi izaitia, nola hor baita, eien lehen kontaktua euskararekin, eta hor biziki uh, importanta da, eh, nun baita, hauk bakotsak, denbora pixka bat gehiago ukande zan, uh, azken finiaan... Uh, Mintzatzeko, eh, denbora behar da, mintzatzeko, eta mintzatuz ikasten baita izkuntza bat, behaz, oh ohilotua da, esinpleki, eta hor, oh, behaz, dute gulertzen, eh, jaiten dugularik ogoita bost postu, ez da, amabitan, edo, sortzitan, edo lautan behar dugula, da, ogoita oh, bost behar ditugula. Hmm. ondorioak zoin uh, izango, Ziren, edo dira, ez bada postu kopuro hori lohtzen? Lehen le ondurioa, da, hauk eta klaxe desu blaketa ezingo dela egin, eta ez, ez badira egiten, ezan haidu, be erakasle bakabaten zat, edo hauk kopuroa uh, Piskabat e, gainditua dela, jano, eta, oita iru edo oita bostetik at, e, jano, eta, e, oita marri zaite lan direla. Eta klase batzuetan ere, frantxexean ari direlarik, e, aur batzu, be, bertzerak aslearekin egonen direla bertse Eta hor, egoite lan da, bergoi, bergoita e, sortzia hor, dira, ez dira huartzen, ez zindela, gaur egun eskola moderno batean horako kopururik honartzen.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 bai, nahi dut, baina e, problema da, e, beharrak bat larik, e, bete behar dira, e, behar erraiten mali madugu, erabakitzen mali madugu e, zindidela bosteun eta irudugoi diputatu pagatu, baizik eta berreun, berreun, berreun, jo dira, hola apentsatzen dut, ez, jena baita, beti, beti, nora ekan, <coughs> nora bide bakarrean izt, da histori hori, jena baita, gukinda haken bergentugu, bertze bat zoek ez, ditu, ez dituztelarik egiten, behaz, Ez daki txen nola lektara hasiko dugun, baina asteko alderantziz ari dira pentsatzen hor, bolontate e, onez ari dira e, genera ijanez, melahau baizik ez ditugu, be ez, ez da hori erantzuna erantzuna da e, guk hogeita bost bat ditugu. Nahi gazu ulektu behar dena da. <coughs> Galdegin dute parisetik moien konstan horietan lan egitea. Eran joan den urteko baldintza berean antolatzea eskola. Uh, iduriz eta gure departamentuan ere um, aur gutiago bada klaseetan. Mm -hmm. Bela, problema da, anartean, sehaskan guk bat badugula. Beraz, nieniz bat ere, uh, ez dut bat ere problemaik erraiteko, behar askizie behar behar ditugun guk behar ditugun postuak. Egin behar balin ba eh, eien politika baita, ez da guria, egin behar balin ba duzue, eh, moien konstan huliekin, erano eta... <coughs> Uh, erakasleko berdinearekin, ebe guk gure postuak behar ditugu, behazken askizie, bertze nunbaitetik, iduriz aur gutiago delakotz departamentoan. Eta guk horrekin ez dugu amojemanen Eta ez da nunbait horro hartzeniz, hori gaitean eh? ez da piskabat... gerlabat... Uh, Bebai, izaiten alda, izaiten alda. Ez da joko polita ez. <coughs> ez da diokopolita bat ere ez, eta nunbait da gure arteko micheria ere, nola banatu, eta guk dena hartu, eta deus utziz uh, bertzer horrekin or, ados niz, baina Anartean egia da, eskola publiko eta pribatu batzuetan kopuru batzuk behititzen direla, eta guk anartean sekulako gorakada bat dugula, e, berre honta gehiago, jakinez joan den urtean jada, ez zituztela, klase bat zuheri, erantzun onakeman, behaz bi urteko berantarekin adikira hor, behaz, voilà, nik ez dakitxusen dugun, Masa kritikoak ikaragarriak dira gudik astoletan, hor uh, batzuk diote ez dela, bat ere plenitzeko hainean eta ez tagit, nik asteko, badakit guk zer xinatu dugun itzarmenean, badakit ze antolaketa adoztu dugun estatuarekin eta antolaketa horrekin gure beharrak dira ogoita boz postukoak. Bez boz postu horiek gure itzahmenaren araberan ez bali madetuzte errespetatzen, urertu beharko dute itzahmenik ez dela behar errespetatzen ez den itzahmenik ez dela behar es, sinatu. Zert azarizida <coughs> itzahmena ipatzen osu barek? da irurteko itzahmen bat badugu estatuarekin. Mm -hmm. EEP den begiztatean, begipean uh, sinatzen duguna. Hey. Irurteko uh, kontrat i da bera haitandu, Be gut egiten du B askan gure augeek elebidun oso izan behar jo no, eta maila bat euskaraz maila bat Frantsesez mm -hmm. uh, guk betetzen ditugu denak erita no, demagun normalean aurkusiak gai dira edozeinin saiiga joaiteko johaiteko eh, frantses maila baitute edozeinin kolleioan joaiteko gero. Ekuk ditugun uh, egin behar gutiak betetzen ditugu eta estatuak ez du betetzen berea jakkinez uh, nahi burzu gauza horien betetzeko guk bat dugu, nunbait, karkulu bat egiten dugu nola eta zon postu eta nola kalkulatuak diren, eta hoi dute bat ere ekspedatzen. Eta ondarean, eta ondarean, bon, ekia da, normalean ogoita bost postu dira, baina lau baizik ez dugu, behaz horrekin egine. Eta hoi no. lau baizik da atzotik nola erreneun zer zen. Mm -hmm. uh, Bordaleko akademia da, biskator, uh, era eramaile, bordale urrunda, horrek uh, ere eragina zen duzie, Ezti antolak e... eta mutu bat? Tudarigabe eta enik jenezake, dena den, deia paue urrunda, gure kulturatik mm. urrunda. E, nik amestuko nuke, bihar ikuskaritza bat, eh, frantzen estatuarekin egim, lan egin behar bat imatuko, bihar ikuskaritza bat izan, <coughs> izan beharko genuke gure eskoaldean, eta alez ikuskari euskaldun bat, nola euskaldun bakar batek ulerzen aldu, bat, gure grina eta gure jonka,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 Pixkat gehiago gure alde zaiten al baina hor barriak bat batugu nun berak justu konttraario egiten duen fern, behar egin, egin behar den kontario egiten du eta eta eta azpilokoak ere haintxeok nola nik ez dutu ertzen gero nolaz <coughs> aski ongi hasi ziren negoziaketak hain gaizki bukatzeak ez dutu ulertzena Bukatu algera negoziaketak? Gure aldetik ba, hasteko, ez bali madiret hor zen ogoi postudekin. nik ez dut uste zerbait eginen dugunik. Eta erri urratz orribiltzen eralik, barriera jauna hori zango gote da genurtan hori egon zen, <coughs> aski? guk bahiehi ez digiogu esirik emanen. Hala, itz jokoa atrebatzen. Bistan dena, eta jinai badu, be, nikustut oberena izanen da... Berri honekin. Be e, edo berri honekin, edo tapa lodiekin beharietan nola, asistukari izan, izanen baigira bere inguruan. Ez, nik uste eut uh, arkitagarbi or, uh, beregatik ere uh, diskusio guziak uh, uh, bertanbera joan dira, behaz uh, nik uste, obe ez etortzea, ez bali madu berri honik, eta berri hon da bederen ugoi postu. Eh. Eta noizko, fai or, biltzen da chartzea, or, <coughs> nola... ere, uh, ere uh, maiatzaren lauean, biltzen gira, ikastola guzien artean, eta tamo halda ekaldo jori antolatuko dugun bai honan, uste dut zinez, Uh, uh, eta gegia da, joan den urtean postukok angin ninuen, behar zen Gisan Apress, baina mm. uztaililean. Utaan uztailila erditsutan edo hogoian ustut hasi ginela ondoko sartzea antolatzen. Balin behar zen mespretsu eta, uh, eta eta konstiidazio falta zerbait erakutsi, ako zababaitekin behar da eskola battik. jana baita erakasleak joaiten direla bakantzetarat jakingabe ondoko urtean nun eggininen duten lan. Fedakit baina badira gauza batzuk egin behar berrizstienak baddakigu eh, Frantses eskundearen administrazioan batzutan ez dutela eh, nunbait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 Itzorduak beraz berdin bukatzeko, maiatzaren laua, beraz uh, haste bat uh, kasik... Bai, uh, maiatzaren eh, mai laua, eh, edo zein dambor, kasola, zartainik dakita zer, baina baina damboraren itxura duen perkusio zerbait edaman behar da. Eh, eta... Norat? Eh, Baionat, eh, baina eh, bilduko gira denak, eh, lauak eter eta hortik abiatuko itzulino bategin, eta berriz poternerat itzultzeko. Behas, e, uste dut, nun bait bada hor kulturkutsu bat hori eh, baita, er, gana eta saskatain kastolen mundua hori dela ere ez dugu behin ere hantzen ez dugu bere hantzen <coughs> gure egiazko egoela kulturala dela ere, er, gana eta ezkuntza bai biztadena, baina euskara lehenik, hau e, euskaldunak behar baititugu eta euskal kulturari lotuak, behas da mojadaren e, e, simboloa albezen bat urgun uh, e, oiartzunak ikandi ditzan, espehut zerbait lohtuko dugula tambor horiek gine. Eta maiatzaren... Maiatzaren laua beraz tamborra da, maiatzaren ama, ama irua auktan, egi uratx. E... Semperen? E, e, hori ez da, ez baitute haintzina mugitu, semperen mm -hmm. eginen da behiz, eta um, uste dut horre e, auktengoa, be bohoka egun bat bilakatuko dela, eta e, nik ez du darik, e, lauean, kondatuko diren manifestazioan, kondatuko diren bezala, behar dugu, aurten ergujatsen, eta mulxo ondikoa, e, jendetsua, e, nola hor, ne baita ere, gure nonbait baita, <coughs> mobizatzeko gaitasuna, eta ez dugu antzi behar, e, batzuek e, behatzen dutela hori, behaz, e, ez dut dudatzen, lortuko dugula bi ekitaldi horiek biztiki jendetsuak izaitea, Baina berri zede diot, uh, nun baita entzule bakotxari, ez de zala pentsa bere ondokoa joanen dela. Bakotxak du bere buruari, ezan behar, uh, uh, bai manifarat eta bai uh, erri hurratxerat joan behar dela ortean. Uh, ken kalahian dira ikastolak ez da du daik. Pascal Hindo, xeraskako, lehen dakari agurekin, milesker.